Zágoni Balázs. A gömb. Fekete fény. Első rész. Első fejezet. Bögöly drónok. Apa megtanította arra, hogy a bögöly drónok elől nem lehet csak úgy elbújni. A testhőd akkor is elárul, ha teljesen mozdulatlanul fekszel. A beton viszont jó, mert véd a kamerától, meg a hőérzékelőktől is. Mozdulatlanul lapulok egy nagy betoncső belsejében, ami valamikor talán szennyvízcsatorna akart lenni. Aztán itt maradt, haszontalanul az erdő közepén. Azon gondolkodom, vajon látja-e a drón a barna hátizsákomat, ami lecsúszott rólam, amikor beugrottam a csőbe, és meg tudja-e különböztetni a nedves levelek rozsda barnájától. Mielőtt elindultunk, apa végig a drónokról beszélt, de egy szóval sem említette, hogy már ilyen közel húzódik hozzánk a tiltott övezet határa. Pedig én a drónokkal egészen jól elboldogulok. Tény, hogy három éve, amikor megjelentek a bögő drónok, mindegyik kolóniában nagy riadalmat keltettek. Korábban csak azok az apró drónok léteztek négy kis propellerrel, amelyeket évtizedekkel ezelőtt fejlesztettek ki kisebb árucikkek házhoz szállításához. Aztán észrevettem, hogy ezek a drónok egyre gyakrabban röpködnek felénk, az erdő és a kolóniák felé, ahol nem jellemző, hogy bárki bármit is rendelne. Erre felé nincsenek se utcanevek, se házszámok sőt az ittenieknek bankszámlájuk sincs, maximum régi és megfizethetetlen adósságuk a városban. Napnál világosabb, hogy ezek a drónok a városi rendőrségnek kémkedtek, és így egyre több gondot okoztak a ketyerészőknek, a szemétválogatóknak, de még a magunkfajta egyszerű gombászoknak is. Az élelmes fémgyűjtők viszont hamar megtalálták a drónok gyenge pontját. Ha már leszálltak és föléjük tartasz egy faágat, nem fognak újra felszállni, mert az ágat akadályként érzékelik. És akkor könnyen megfoghatók. A fekete piacon jó pénzt kapni egy épp drónért, ezért elkezdték összefogdosni őket. Egy időre meg is ritkultak a fejünk fölött ezek az őzláp alig nagyobb, rebdeső gépecskék. Egészen addig, amíg úgy három éve meg nem jelentek a bögői drónok. Nem a formájuk, hanem a hangjuk miatt kapták ezt a nevet. Akkorák, mint egy szemetes kuka, sugárhajtó művel közlekednek, és fel vannak szerelve gázzal, lézerrel, de még lőfegyverrel is. Viszonylag magasan repülnek és szkennelik a környéket, ám néha látszólag mindenok ok nélkül leereszkednek pár méterre, és ott levegnek. Apa egyszer látta, amint egy bögői rátámadt egy csapat fénygyűjtő fiúra, nem lehet tudni, hogy megdobálták-e a drónt, vagy csak az öklüket rázták felé. A bögői gázt fújt, a gyerekek menekülni próbáltak, ketten összeestek, őket a társaikot hagyták. Tény, hogy egy bögő nem lehet megfogni és eladni a ketyerepiacon két használt napelemért, vagy egy negyed disznóért. Gyorsabb, nagyobb és sokkal veszélyesebb, mint az elődje. Viszont jóval hangosabb is. Ezért idejében meghallja az ember. Én mindig meghallom legalább fél perccel azelőtt, hogy ide érne, és mindig találok valamit, ami alá vagy mögé elbújhatnék. Ez a mostani bögő drón viszont sehogy sem akar elhúzni. Itt zúg közvetlenül a fákágai fölött. Úgy dübörök tőle a betoncső, hogy már fáj a fülem. Bent a csőben is kavarognak a falevelek. Felemelem a fejem, és közelebb kúszom a cső egyik végéhez. Anélkül, hogy kidugnám a fejem, kikémlelek, és módszeresen végigpásztázom az erdőt. Gajat azóta nem láttam, mióta a töltés innenső oldalán belerúgott abba a drónhúzalba, ami valószínűleg az egész rendszert beindította. Annyi gaz meg szemét volt a töltés mellett, és annyira siettünk a közeledő tehervonat miatt, hogy nem figyeltem a tiltótáblákra. ha egyáltalán voltak. Apa hasonló helyzetben mindig rám kiáltott. Emeld a lábat, fiam, mert sem csapdába lépni, sem drótba, ágakba botolni nem akarsz. De Gajnak nincs apja, aki megtanította volna ilyesmire. A drón gyorsan közeledett, éppen a sínek fölött, így hát futottunk befelé az erdőbe. Bokit nem látom sehol. Gajat az utolsó pillanatban veszem észre. Egy nagyobb fa mögött lapul alig három méterre tőlem, csak az ujjait látom, amint görcsösen kapaszkodnak a fakérgébe. Nem tudom, hogy ő meglátotta engem. Most jó helyen van. A drón nem veheti észre, de ha a bögő kicsit ellebeg jobbra, akkor bajban lesz. Megfordulok és elkúszom a cső másik végéig, szétnézek ott is, amennyire lehet. Itt kevesebbet látok az erdőből, a szűkebb panorámát alaposabb szemlélődéssel próbálom pótolni. Hát, ha észreveszem bokit. Néhány perc eredménytelen szemmeresztés után visszatérek az eredeti helyemre. Úgy döntök, hogy kiáltani fogok Gajnak. – Gaj, Gaj, nem mozdulj! – Most nem mozdulj! De ha megindul feléd a drón, kerüld meg balról a fát és csúsz be ide mellém. – Gaj, hallasz? – Nem hall, túl nagy az aj. Újra próbálkozom eredménytelenül, az zaj tovább erősödik. – Ereszkedni kezdett a drón. – A levelek változatlan kavargásából ítélve nem. – még egy drón jön, döbbenek rá, de nem tudom eldönteni, hogy merről. Gaj nem mozdul, tehát valószínűleg nem az ő irányából, vagy csak nem veszi észre. Igazából most sem értem, hogy gajat miért küldték velünk. Normális körülmények közt első portyázásra csak 13 évesek mehetnek ketten vagy hárman életükben először felnőtt kísérő nélkül. Így találták ki az alapítók, vagyis apám és a barátai. A legidősebb közülük a portja vezető, az most én lettem, noha bokival mindketten az elmúlt hónapban töltöttük be a tizenhármat. Gaj még tizenkettő sincs. Árva. A nagyanyával él a kolóniában. A szülei kicsivel azután haltak meg influenzában, hogy kiköltöztünk ide. Úgy hallottam, az apja már betegen jött ki, az anyja meg tőle kapta el. De akkor én még csak három éves voltam. Gajnak sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy egyedül tudjon gombászni és gyűjtögetni. Csak ne volna olyan ügyetlen és figyelmetlen. Mindent a szájába kell rágni, és amit elmondasz, az tíz perc alatt elfelejti. Sokszor úgy viselkedik, mint egy hat éves. De nagyon jó szíve van, és nagyon vicces tud lenni. És néha nagyon fején találja a szöget. Mondok egy példát. Mielőtt elindultunk volna, kettesben voltam apával, aki egyszer csak arra kért, hogy térdepeljek le. Meglepett, mert utoljára tíz évesen térdepeltetett le egy fél órára büntetésből, mert kidobtam egy félvödör vargányát, ami már el volt rohadva. Ő viszont állította, hogy az még egészen jó volt, és neki vásárlója lett volna rá aznap délután. Szerintem csak kitalálta az egészet, hogy rosszul érezzem magam, és elgondolkodjam azon, hogy mekkora kincs a gomba. De fogadok rá, hogy ő is kidobta volna, ha beleszagol. Mindegy. Szóval ma reggel is letérdepeltetett, de most sokkal szelidebb volt velem, mint a vargányás esetkor. Kezét a fejemre tette, és ott ültünk csendben, nem is tudom meddig. Nem néztem fel rá, csak vártam. Vártam, hogy valami történni fog, de közben jó is volt ott érdepelni, nem akartam, hogy vége legyen. Hirtelen mozgást hallottam az ajtó felől, és felnéztem. Gaj volt az. Ott állt és vigyorgott. Szokásához szíven fél órával korábban jött. Miközben felálltam, láttam, hogy apa megtörölte a szemét. Ettől kicsit megrémültem. Miért sír? Most láttam életemben másodszor könnyezni. Ennyire veszélyes az első portyázás. Mikor végül elindultunk Boki égháza felé, Gaj csak annyit mondott. Apád megáldott. Aztán hozzátette. Jó neked. Nem jutottam szóhoz. Először azért, mert noha ismertem ezt a szót, soha nem gondoltam volna arra, hogy ilyen az áldás. Apával soha nem beszéltünk Istenről vagy vallásról. Azt hiszem őt a vallás csak annyira érdekelte, amennyire köze van a filozófiához. Az is lehet, hogy hitt Istenben, csak megharagudott rám, miután anya elhagyott minket, és visszaköltözött a városba. De miért áldott most meg? Van valami, amiről nem tudok. Örülnöm kéne, vagy félnem? Másodszor azon lepődtem meg, hogy Gaj ezt honnan tudja. Harmadszor meg arra gondoltam, hogy ő ezt végignézte, de neki atya jádásban soha nem volt része, és már nem is lesz. Gaj hirtelen megmozdul a fa mögött. Újból kikiáltok. Gaj, gyere, búj ide! Nem tudom, most meghallotta-e, de talán igen, mert látom, hogy lassan elkezd oldalazni a fa körül felé. Ha így folytatja, akkor előbb-utóbb meglát, és tudok inteni neki. De remélem, ő hamarabb lát meg engem, mint a drónok őt. Megint kavarogni kezdenek a levelek. A szemembe repül valami, és éles fájdalmat okoz. Talán egy homokszemcse a betoncső álladozó széléről. Minden esetre nagyon sérti a szemem. Nem dörzsölöm, hanem, ahogy apa tanított, elkezdek gyorsan pislogni, és várom, hogy kimossák a könnyeim. Addig is leteszem a fejem, és áttakarom a kezemmel. Gyorsan pislogok, és próbálok arra koncentrálni, hogy minél többet könnyezzek, hogy aztán láthassam, mi van gajjal. Ekkor a drónok dübörgése erősödni kezd. Felkapom a fejem, megtörlöm a szemem, de csak színfoltokat látok. És már nem látom gajat. Az is lehet, hogy most is a fa mögött van, csak nem látszik. Elég széles törzsű fa. Viszont látok egy ereszkedő árnyékot, ami arra utal, hogy az egyik drón észrevet valamit, és közelebb jön. Remélem nem a zsákom. Gyorsan a cső közepére kúszok, aztán megnyugszom, mert eszembe jut, hogy a zsákot a cső túlsó oldalán hagytam. A faágai miatt a drón nem tud annyira leereszkedni, hogy belásson a csőbe. De a légőrvény egyre több levelet ágat, moha és földdarabot lök a levegőbe, úgyhogy egyre kevesebbet látok. Még mindig zavar a homokszem, tovább pislogok és könnyezek. Behúnyom a szemem, és ismét leeresztem a fejem a dübörgés és a légörvény közepette, egy bögő dróntól csupán néhány méterre. Hát, nagyon kalandosra sikerült az első útunk. Ha épségben hazaérünk és otthon elmeséljük, nagy hősöknek fogunk tűnni a srácok előtt. Sőt, még a fémgyűjtő előtt is. De apa biztosan le fog szidni. A tiltott övezetbe jönni nem gyerekjáték. Persze jó lenne, ha az ember pontosan tudná, hol kezdődik az övezet. Én úgy tudtam, hogy sokkal lejjebb a gyakorlótér alatt pár száz méterre a város határtól. De úgy tűnik, minden évben közelebb hozzák a kolóniákhoz. Ekkor az út eszembe, mi van, ha rendőrök is jönnek. Ők bizony be tudnak nézni a csőbe, ki is tudnak rángatni innen. Mi van, ha a drónok csak a rendőröket várják? Azzal nyugtatom magam, hogy amióta léteznek a bögöljök, nem láttam rendőröket erre. Ha nem muszáj, nem jönnek. Mindent a drónokkal intéznek. Fekszem és várom, hogy történjen már valami. A drónok remélhetőleg megfordulnak és elrepülnek, vagy legalább ga ide mászik mellém és biztonságban lesz. Ekkor ropogást hallok. Először arra gondolok, hogy az egyik drón töri le a faágait, de ahhoz túl egyenletes a pattogás. Aztán arra gondolok, hogy valaki kopogtat, talán itt a betoncsövön. Lehet, hogy Boki az, és így akarja megtudni, hogy itt van-e valamelyikünk. Vagy éppen gaj. Felkapom a fejem, és érzékelem, hogy ez a hang mégsem a betoncső felületéről jön, hanem távolabbról. Apró tárgyak, amelyek erővel csapódnak a földbe vagy mohába, minden esetre valami puhába. Hirtelen megértem, hogy amit hallok, azok földbe csapódó lövedékek. Az egyik drón leadott egy sorozatot. Ebben a pillanatban már ülök. Kitöröltem a szememből a könnyeket, és minden erőmmel próbálok tisztán látni, megérteni, hogy mi történik. De csak a levelek lassan elülő kavargását látom. A drónok bizonyára felemelkedtek. Távolodnak. A fa felé nézek, ahol gaj az előbb. Már nincs a fánál. Pár méterrel távolabb fekszik. Mozdulatlanul. A kabátja több helyen füstöl, a felkavart levelek lassan megtelepednek rajta. Égett hús szagát érzem. Öklendezni kezdek.